Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nahmadahu wa nasailuhu wa nasaghfiruhu. Wa naudu bilah min sururi anfasina wa min sayi'ati a'malina. May ya'di ilahu falamudilalah. Wa may idlil falahadilalah. Ashadu an la ilaha illallah wa ahdahu la sharika Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu. Ya ayu ala zi'na banatakullah. Haqadu qatihi waladamudullahi lahu alayhi wa sismooni. Ya ayyuhon nasu taqullu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin waidah wa khalaqa minha zawjaha wa baththa minhumu rijalan katsiran ya ayyuhalladzina amanu taqullu wa qulu qawlan sanida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum Wahai Rasul Hadi Hadi Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa syaral umur mudhasaqaha. Fa inna qulama Alhamdulillah pada kesempatan ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita untuk meneruskan bacaan kitab Aqidah Ath-Thahawiyah yang ditulis oleh Imam Abu Ja'far Ath-Thahawi rahimahullahu Pada At rahimah pertemuan kali Sebutkan beliau Imam Ad-Dahawi rahimah ta'ala dalam akidah Rasulullah ul jamaah ada dikerubayan aqidah ahli sunah wal jamaah tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala demikian juga tentang kenabian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang syafaat tentang Isra Mi'raj yang terakidah ulusul wal jamaah meyakini itu semua demikian juga menjang lebar membicarakan tentang al al malqodar Takdir Allah swt. Demikian juga terakhir disebutkan yang kita sudah sebutkan untuk kita mengikuti sunnah demikian juga jamaah wana sunnah wal jamaah kita mengikuti sunnah dan jamaah wanestani bu ashshud wal kila berpuasa dan kita menjauhi suatu yang menyisihi sunnah Nabi demikian juga kila menjauhi perselisihan wal dan pecah belah di antara muslimat alus, alusun wal jamaah akidah mereka adalah dengan berjamaah dengan tidak memecah belah kemudian juga mencintai orang-orang yang adil khususnya para pemimpin yang adil demikian juga amanah wa niibu adil wal amanah wa nugi zu ahl juz membenci orang-orang yang jahat demikian juga yang berkhianat. Kemudian terakhir pertemuan terlibat bahwa di syariat yang kita mengatakan Allah Alam Allah yang lebih tahu di dalam perkara yang kita tidak mengataminya atau perkara yang kita masih rancu. Kita mengatakan Allah Alam. Telah sebutkan asal ucapan-ucapan para ulama terdahulu. Bahkan itu juga ada di dalam Al Quran lapan tersebut. <tuh> Kemudian juga dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kulillahu a'lamu bi malih itu. Kalau menyebutkan di dalam di dalam surat Al-Kahfi, katakan Allahu a'lam bi malih itu. Ya'ni kan orang-orang yang masuk dalam gua itu di dalam gua tersebut, Untuk mengatakan Allahu a'lam. Jadi disyariatkan seorang kalau tidak tahu mengatakan Allahu a'lam, tidak memaksakan diri menjawab dengan Jawapan yang, yang dia tidak mempunyai ilmunya. Bahkan walaupun dia benar dalam menjawab, kalau dia membangunnya bukan di atas ilmu, maka dia pun berdosa. Jadi jangan menyangka kalau kemudian ditanya suatu pertanyaan, dia tidak tahu menjawabnya dan ternyata benar, kemudian dia di sini, ya ini tidak disalahkan, ya bahkan dia salah. Kenapa? Karena dia telah menyenji syariat. Perintah untuk mengatakan Allah Alam ketika tidak tahu dia mengatakan dengan jawaban walaupun jawabannya benar dan tentu saja kalau jawabannya salah lebih besar dosanya dia kemudian juga di antara kira halusunan jamaah adalah mengusap kufir ini dua sepatu termasuk kira yaitu mengusap sepatu atau yang misal itu seperti ini kaus kaki yang tebal Ataupun kaki secara umum Apabila dia menutupi mata kaki Dan sudah kita bicarakan Menyelisih orang, orang syiah Menyelisih kelompok syiah Berikutnya akan kita lanjutkan Apa yang dibawakan oleh Halimam atau Hawi R.A. Dengan syarah atau penjelasan Dari para ulamak Qauluhu walhajju waljihad Madiyan Ma'ulil amri minal muslimin Dan haji Demikian juga jihad, matian, keduanya berjalan, keduanya terus menerus ada, keduanya terus disyariatkan Makhlil Amri bersama dengan pemimpin Ulil Amri yang memiliki perkara, yaitu para pemimpin, min Muslimin dari kaum Muslimin. Ini menunjukkan aqidah ulama Jamaah bahwa haji demikian juga jihad itu bersama dengan pemimpin. Maksudnya itu dengan khalifah. Ya, haji demikian juga jihad itu bersama dengan kholifah kaum muslimin. kalau bagaimana kalau tidak ada ya di negeri yang menjalankan syariat saja? Ya itu kalau sekarang di Saudi Arabia bersama dengan pemimpin yang ada di sana yang mengatur kapan itu waktu wukuf di Arafah ada termasuk dari rukun dari haji itu wukuf di Arafah. Itu tanggal 9 Dzulhijjah. Siapa yang menentukan? Walil amri ada di sana, pemimpin yang ada di sana untuk kita taat agar perkakannya itu bukan perkara pauti, perkara yang kacau balok, Alak karena kalau tidak ada pemimpin, maka masing-masing akan melakukan perbuatan sebagaimana dia akan daki hari sekian, kemudian di negeri itu sendiri mengatakan hari sekian besoknya Mbak Mayak, jadi kacau lalu bagaimana? ditentukan salah satu pemimpin kalau sekarang ini ya kerajaan Saudi Arabia dia benar-benar memperhitungkan Demikian demikian juga mendalami Kapan itu wukuf di Arafah Demikian juga Kapan menyembelai korban dan sebagainya Ya demikian Jadi hukum bersama dengan khalifah Kalau tidak ada ya dengan pemimpin Yang ada di sana Yang ada di Mekah ya, Yang ada di tempat tersebut Dan negeri-negeri yang lain Mengikuti Mengikuti kerajaan Saudi Arabia Tidak kemudian mempunyai waktu sendiri Kalau seperti itu bergerak jadi kacau Maka disebutkan di sini haji demikian juga jihad. Jihad juga demikian. Baik disebutkan, ya nanti akan disebutkan oleh Syeikhul Muslimin, Hawwiyul Taala ketika menjelaskan, ya menyerah menjelaskan akidah ta tauhid yang ini. Sepantasnya setiap tahun itu berperang. Jadi kalau kalau ada e, pemerintahan kaum Muslimin dan mempunyai kekuatan, setiap tahun berperang. Adapun setiap orang harus selama hidupnya itu sekali berperang. Apabila kemudian pemimpin yang memberikan untuk Pemerintah untuk berperang, ber, berperang, berangkat Ya, demikian Dengan siapa dengan pemimpin? Jihad dengan pemimpin Menghadapi orang-orang kafir Ya demikian, bukan kemudian Tanpa pemimpin, harus dengan pemimpin Dan itu adalah matian, keduanya Haji dan jihad itu Terus menerus syarat ini Sejak Nabi Alaihi Wasallam Sampai nanti, ke hari kiamat Bersama dengan pemimpin kaum muslimin Barrihim wafajim. Baik orang-orang baik di kalangan mereka para pemimpin wafajim dan orang-orang yang jelek. Karena nama pemimpin tidak maksum walaupun ada yang golam alai fair lebih banyak baiknya daripada jeleknya. Tapi tidak ada kemudian manusia itu maksum kecuali para nabi. Menyelidik di sini orang-orang Syiah, orang-orang Syiah ada sebutan juga orang Rafidah orang Syiah. Mereka menunggu Muhammad bin Hasan al Asqari yang meyakini mereka akidah mereka akidah Syiah itu adalah Mahdi, Imam Mahdi menurut mereka. Ditunggu di syardab ya, di sebuah tempat. Di syardab di daerah sekitar Irak. Sudah disiapkan itu di Su kuda, ya. Kuda sudah disiapkan kuda. Demikian juga orang-orang Syiah ini sudah menyiapkan apa senjata-senjata. Di sebagian mengatakan itu lubang yang kecil enggak mungkin masuk di satu orang, tapi mereka meyakini nanti keluar di sini. Imam Mahdi Muhammad bin Hasan al-Asqari. Nanti akan keluar, udahnya dia bersiapkan. Dah bertahun-tahun juga dulu, enggak keluar keluar, udahnya mati, ganti lagi, ganti lagi terus. Ya ini suatu apa? Suatu khawatir keyakinan yang mereka miliki. Ya meyakini bahawa namanya jihad nanti dengan orang yang maksum. itu Muhammad bin Hasan ini al-Asqari dari keturunan Nabi SAW. Ini suatu apa? Takhayul saja, Khayal. suatu yang Kaya yang yang yang menjadi aqidah mereka dan dia tidak mesti bersama dengan orang yang maksud dengan pemimpin ya baik yang dia itu barih mera orang, orang soleh orang orang baik ataupun fajir ataupun yang yang jelek. Karena itu Nabi menyebutkan dalam hadis sabatun illa muhfidililatilatilloh ada tujuh jenis manusia yang akan dinaungi oleh Allah SWT pada hari tidak ada naungan kecuali Nawwal Allah Subhanahu Wa Taala yang pertama Nabi awali dengan abah imamun adil, pemimpin yang adil. Karena itu pemimpin, ya manfaatnya kalau adil, kalau dia baik, manfaatnya bukan untuk dia saja, tapi untuk orang lain juga. Ya demikian. Adapun sifat-sifat yang lain, jenis-jenis yang lain, Nabi sebutkan dari tujuh itu, manfaatnya untuk diri dia, tu Orang yang dia itu bertikir kepada Allah sampai menangis. Ya demikian juga orang yang menjauhi perzinahan, demikian juga orang yang hatinya terikat dengan masjid dan sebagainya, itu semua kebaikannya berkaitan dengan dia. Nabi mengawali dengan apa? Imam adib, pemimpin yang baik. Jadi demikian. Kita harus nabi cemah bahawa haji dan jihad terus menerus syarat ini ada bersama dengan pemimpin, baik yang soleh ataupun tidak soleh. Ila kiyamisah sampai tegaknya sah, asah. As itu saat hari kiamat di sini menggunakan alif lam Menunjukkan takrim sesuatu yang sudah ditetapkan ini saat hari kiamat sampai nanti saat hari kiamat la yaqtilu wala yaqdu huma tidak ada membatalkan keduanya ini yakni jihad demikian juga haji sesuatu pun Tidak ada yang membatalkan oh sekarang tidak ada pemimpin yang baik namanya berarti tidak ada lagi jihad ya eh, ini salah kalau ke situ ada ulul amri Ya, maka berjalan di situ jihad demikian juga haji. Adapun di zaman kita ini, ya ulamaan, ya dalam pada lemah kaum muslimi. Kemudian juga sudah apa terkotak-kotak masing-masing punya negara dengan nasionalis mereka masing-masing kademik. Walaupun nanti akan datang menurut alutsudar jamaah, menurut kita semua yang kita alutsudar jamaah, bahkan seperti imam. Ashokani menyebutkan itu mutawatir Akan datangnya Imam Mahdi Sampai disukai dalam hadis Kalau nanti tinggal Satu hari Allah akan panjangnya Akan panjangkan itu Yang nanti mesti akan datang Yang namanya apa? Imam Mahdi itu Bahkan hadis mutawatir Entah kapan kita tidak, tidak tahu Yang nanti Dipenuhi dengan kebaikan demikian juga keadilan Ya demikian Nanti akan disebutkan insya Allah dan ini adalah kabar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun mungkin sebagian kita men, ya menyangka tidak ada dan sebagainya, kalau itu datang dari Nabi kita meyakini, itu akan terjadi. Mau atau tidak mau. Menolak umpamanya, Kadang, Kadang ada tulisan menolak adanya ini ini. Ya mungkin mereka menolak tapi kalau Allah ya terjadi. Menolak adanya ya ini kepemimpinan muslim umpamanya. Tapi ini adalah keyakinan kita sebagai seorang muslim nanti akan datangnya Imam dunia ini akan dikuasai oleh Imam Mahdi semua orang kafir akan tunduk dengan Imam Mahdi sebagaimana Nabi kita Muhammad SAW menyebutkan tidak bisa ya, kita mengingkarinya kadang kita kan baca ditulis menolak ini ini kan kalau itu adalah orang-orang khawariz kita menolak tapi kalau itu sebagaimana Nabi sebutkan Nabi kita Muhammad SAW akan datang Imam Mahdi sebagaimana riwayat Muhammad Daud, Muhammad Terimidi dan yang lainnya kita meyakini. Walaupun mungkin sebagian menolak akan terjadi, itu takdir Allah SWT, kan demikian. Dan itu di atas bimbingan para ulama, dan itu di atas bimbingan Nabi kita Muhammad SAW, bukan di atas pemahaman orang-orang khawarij, orang-orang suka merontak itu. Ya demikian. Jadi tidak akan membatalkan keduanya itu sesuatu pun. Ya, pokoknya orang apa tidak menginginkan, yang tidak bisa, ini syariat kita. Syariat Islam yang Nabi SAW menyebutkan, haji dan jihad akan terus berjalan walaa alladzi qadduhum dan tidak akan dia ya, menolaknya membatalkannya tidak ada yang bisa membatalkannya whatsoever tidak ada yang bisa menolaknya ya demikian maka kemudian sungguh oleh saya berusaha untuk tala ya habis untuk dalam Nabi mengenai dalam sarah terhadap akidah pada ini beliau mengatakan Ya ketika disebutkan ucapan imam atau tahu ini boleh mengatakan, ya boleh ditulis, wajib uli muslim, uli sana, ya jadi wajib setiap muslim, jadi kerajaan muslim atau negara muslim ketika ada, ya, ketika ada di, di bawah bimbingan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam atau Junab Nabi Sallallam, itu berperang setiap tahun, setiap tahun itu demikian. Kelima itu, kalau kita baca tarikh dulu, zaman zaman dulu, ya dari para khalifah. Baik dari Khalifah Rusidin, bakar rumah Rusman, Ali bin Abdul Muthalib. Demikian juga dari Bani Umayyah. Jadi peperangan ya mengalahkan negeri India itu, negeri Persia dikalahkan. Ini daerah yang dulu e, dikuasai Persia seperti Irak, ya, demikian juga daerah-daerah Rusia. Itu dululahnya orang-orang Persia dikalahkan oleh Muslimin. Jadi peperangan setiap tahun, ya paling sedikit sekali perang meruntuhkan dan itu nanti ke benua Afrika. Mesir demikian juga sekarang ini daerah-daerah seperti Libya, Jazair, Maroko ya, Maghrib. Itu dulu negeri-negeri orang-orang kafir dikalahkan oleh kaum muslimin. Akan disebutkan di dalam tarikh Abu Bidah mencarau ketika menguasai daerah tersebut Afrika, dipaksa mereka mengatakan berbicara dengan bahasa Arab. Hasilnya kita dapat di Ya dulu teman-teman yang dari Arjasy walaupun bukan Arab Mesir fasih dalam mengucapkan bahasa Arab. Ya, pandai berbicara karena dulu asalnya demikian. Oleh para sahabat ketika Persia dikalahkan, orang-orang yang tinggal di situ ya tunduk dan harus berbicara dengan bahasa Arab. Mesir sebagian mengatakan negeri Arab. Walaupun mereka para ulama mengatakan Mesir bukan Arab. Mesir itu Afrika. Tapi bahasanya bahasa Arab demikian juga Jazirah, ya Libya, Maghrib, dibicarakan dengan bahasa Arab. Ya, demikian. Jadi setiap tahun perang. Ya, demikian. Dan itu dulu sejarah menyebutkan demikian. Amal abrod, adapun setiap orang ya marrah wahidah. Sekali dalam satu sekali dalam kehidupan dia. Itu paling sedikit paling sedikit berperang sekali saja. Dan Nabi menyebutkan, ya, wala Ya, minalam yajuzu, minalam yuhaddiz. Barang siapa yang tidak berperang dan tidak pernah jihad nafsuhu bil jihad bil gazbi, lalu engkau nampak pada dirinya itu berperang, berjihad, maka matanya jelin. Yaitu meninggal seperti kematian jelin. Ya demikian. Jadi, untuk kita yang berniat, meniatkan diri kita untuk apa? Untuk berjihad. Sudah pernah berperang, ya. Yang penting Bu Nabi mengatakan Malam yakzu Walam wa yihadisna bahu nafsawabil guswi Padang siapa yang tidak pernah berperang Dan tidak tidak pernah Terpetik pada dirinya itu untuk berperang Maka dia meninggal Di Tata caranya yang ini Kematian jahili. Bukan berarti dia e, mati dalam dan jahiliya Ini seperti keadaan Kematian jahili. Oleh karena itu untuk kita melihatkan diri Minimal berniat Nabi mengatakan yang tidak pernah berperang Dan tidak pernah berniat untuk jihad Ya berniat untuk perang Jadi kalau kita tidak berperang ya berniat Berniat saja itu suatu keutamaan Bahkan Nabi menyebutkan Dalam hadis yang sahih, Ya Tentang keutamaan orang Untuk mati dalam badan mati syahid Ya Jadi seseorang yang dia itu e, Benangan-benangan Tamanna Ya Bishahadah ni beranganan untuk mati syahid maka dia mendapatkan manshalal syahadah shodiqon balagallahu balagallahu manasilah syuhada walau kana mataf al ini kita ingat juga dalam saya muslim barang siapa ya yang dia itu berkeinginan untuk mati syahid Allah sampaikan tapi Nabi mengatakan shodiqon niatnya jujur barang siapa berkeinginan untuk mati syahid dengan jujur, Allah sampaikan Derajat orang mati syahid, walaupun mati di atas Tempat tiduri Disuai dalam sayang musim Ini. Jadi, paling minimal kita berniat paling, minima. ya, paling sedikitnya Kalau kita tidak bisa berperang Berniat untuk perang Demikian juga, kalau kita berangan-angan Untuk mati syahid, dengan jujur Allah akan sampaikan kita kepada Derajat orang mati syahid, walaupun mati di atas Tempat tidur Ini keutamaan Orang mempunyai keinginan itu ini bukan rakyat siapa usan Tapi Allah SWT Ya demikian Wajib untuk berperang setiap tahun Ini kalau ya, kerajaan atau negara muslim Kekholifan muslim Demikian Untuk setiap orang sekali dalam hidupnya Ya demikian Bila-bila mengatakan Waladi yuqimul haj Huwa imamul muslimin Yang menegakkan haji Itu imamnya kaum Muslimin. Waladi yakudul haji Yalah yang memimpin para jemaah haji Huyu'linul arofah Mengumumkan kapan hari arofah Ya, tidak kemudian bingung kan enggak satu ditunjuk yang ada di sana di Mekah di Arabah, tanggal 9-nya adalah bermula di Rabu bermula sudah semuanya ikut, ya, Dan demikian. Wajib ibu bim demikian juga ukuf ukuf di Arabah, Arabah wajib ibu bim Arabah, sabawun imamu, awman ya nu sama saja dihitung imam ataupun menggantikan imam. Wale aku kun amran faudi. Bukan perkara menjadi perkara yang kacau balau. Kalau tidak ada pemimpin kacau balau. Sekarang pun demikian, ada ditunjuk di sana, semua harus ikut. Mulai kemarin kita mendengar bahwa orang-orang Syiah itu dia punya jalan sendiri, karena dia dia tidak meyakini ya, kerajaan Saudi Arabia. Ya bagi mereka khafir itu. Ya kan? Jadi mereka punya aturan sendiri. Maka disebutkan ulama, ya, terjadinya musibah-musibah, terowongan ini dan itu. Dalam juru terawan mina atau yang lain yang setelahnya itu, karena mereka mempunyai abang jalur sendiri, sehingga bertabrakan dengan jamaah yang sudah ada, sehingga banyak meninggal. Demikian disebutkan. Jadi kesimpulannya untuk apa? Untuk itu ada pemimpin yang mengatur, yakuudul hajit ada yang memimpin para jamaah haji. Semoga Allah hadis Nabi saw asalmu yamu yasu nas ya. Jadi yani, puasa Ramadan itu adalah hari manusia itu berpuasa Ya demikian juga Waladha, adha itu yitohinas Itulatah itu hari manusia itu itu Itulatah juga Ya demikian Kemudian juga disebutkan oleh Beriur <-ido> <tutu> Ya bisa ditulis Wal <tutu> jamaah min simati alisunah Jamaah itu termasuk Cirehas Wal iftirah min simati alil bidak Badalel Perpecahan itu termasuk dari apa? Ya, ciri khas orang-orang berbid'ah -orang dan dari aspek kesehatan, ya demikian. Kemudian al-jihad al-muradubihi kita al-kufar, al-bukhori min muslimin wah kita al-kawarij. Jihad maksudnya apa? Jihad maksud jihad itu adalah memerangi orang kafir itu jihad, atau apa? Memerangi pemberontak dari muslimin. Allah semua dalam Al-Qur'an surat Al-Hujurat wa in ta'i batani minal mu'minin al-ukhra faqadul ladzi tabghi haddza dzafi'a ila amrina fa'im fasliu bainahuma bil adl innallahi wal muksit. Wa muksitu innallahi wal muksit. Ya wa in ta'i batani mu'minin kala ada dua kelompok dari orang yang beriman. Allah masih menyebut beriman. Ya wa in ta'i batani mu'minin iktatalu keduanya saling berperang. Saling ber Perperang karena perbezaan mungkin pendapat dan sebagainya. Baiklah tidak pergi maka perangilah yang di itu bukoh yang berontak ini dia yang menyelisi. Ya itu jadi memerangi orang kafir atau orang, -orang yang berontak dari kaum muslim masih dikatakan muslim ini. melakukan dosa besar. Wah kita kuarif dan memerangi orang-orang kuarif. Ya sudah lihat bahasan orang-orang kuarif ini. Jadi demikian. Ya. Jihad dan begian juga Haji terus menerus Syariat Islam ini bersama dengan pemimpin. Kemudian disebutkan oleh Imam Ibn Abil Isyamul Raudaala Yusiru Shay Raudaala yang mengisyaratkan iaitu Imamatohawi Rohimul Raudaala yang narot anak rohfitoh menolak anak orang rohfitoh. Sebagaimana sebelumnya tentang mengusak sepatu itu menjadi orang orang rohfitoh. Rohfitoh itu Syiah itu malah ketika berwudhu. Kakinya cuma diusap saja, bukan dicuci. Adapun untuk sepatu tidak ada mengusap bagi mereka. Berarti bagaimana kalau berbentuk kakinya cuma diusap saja tidak sah. Sehingga sholatnya pun tidak sah juga. Eh, itulah mereka yang orang urang roh itu, kafir. Dalam amalannya seperti itu juga. Ya di sini sebutkan membantah orang-orang roh itu. Aisyah qalu mereka mengatakan jihad fi sabilillah hatta yakhruj al-ridwan min ali Muhammad. Tidak ada jihad di jalan Allah sampai keluar Ar-Ridwan dari keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yunadi munadin min as maka memanggil yang memanggil dari langit, bukan betria langitnya dinan. Itabi'uh ikuti dia. Ini pendapat orang Rafu itu. Meyakini nanti akan keluar ya Muhammad bin Hasan Al-Askari. Ya menurut mereka Ini saja jelas menurut akidah kita Namanya sudah beda Nabi menyebutkan dalam hadis hadis, hadis yang suhaib Namanya seperti nama beliau Demikian juga bapaknya Muhammad bin Abdullah juga Orang Quraisy. Ini sudah menunjukkan batilnya mereka Ya Menurut mereka nanti akan ada yang memanggil dari langit Ikutilah dia nah, Ini Ya batil akidah mereka Karena mereka meyakini bahwa imamnya itu adalah maksum yang maksud itu Nabi, ya ini kebatilan mereka berikutnya. Sedangkan akidah kita bagaimana mengikuti pemimpin walaupun dia bukan maksud dan mesti tidak maksud, mesti tidak maksud. Baik yang soleh atau ini tidak soleh. Kalau mereka mengatakan tadi orang Syi'ahi, ya orang-orang roh itu. Wa budlan hadal kaladharabil aisyadhal ali di Kebatilan mereka ini lebih jelas untuk kita menunjukkan dalilnya ini tidak perlu tidak perlu dibantah itu sudah sudah mesti berhasil mereka ini masa nanti akan keluar dari gua yang sempit itu Muhammad bin Hasan al Asqari sekarang masih situ dalam keadaan diam di situ ya nah, kuda yang sudah disiangkan sudah pada mati terus setiap setiap mati diganti lagi kuda berikutnya jadi untuk membantah mereka itu apa ya ini cukup dengan apa Cukup dengan tidak perlu membawakan dalil, karena sangat mudah untuk, di, untuk dibantah. Ya, demikian. Wahabun syar'atul imam ayat guna mereka mencadangkan imam itu harus maksum. Istera'atan begitu di dalil, syarat tidak ada dalilnya. Bahkan dalam Syaikh Muslim, ya, bisa ditulis, dalam Syaikh Muslim itu bantahan untuk mereka secara dalil. Ya, mereka tidak meyakini Syaikh Bukhari, Syaikh Muslim tidak ada, mereka punya buku sendiri, bukunya pula ini atau yang semisalnya terlalu banyak tersebar di yaman kita pernah baca buku-buku mereka itu dari buku-buku tolal, -buku, buku buku sesat mereka ini tidak ada itu kutubusita bagi mereka itu, tidak ada kita kalau ngomong dengan mereka itu tidak nyambung karena para sahabat itu semua kafir kecuali lima orang saja sekitar itu bagi mereka orang syiah, rom itu kalau syiah Syiah Zediyah masih sebagian mereka ini sebagaimana apa yang kita berdalil kutubusita sehingga sebagian ulama tidak mengkafirkan orang-orang Zediyah dan banyak di Yaman. Saya bukan dalam saya mau dari hadis Abu bin Malik Al-Asja'i radhiyallahu bahu bahwa beliau mengatakan, suami Rasulullah aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam "Ini dalil bahwa berperang demikian juga haji dengan pemimpin baik dia itu soleh atau tidak soleh Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, "Qiyadu a'imatikum sebagus-bagus pemimpin kalian." alladziina tuhibbuunahum wa yuhibbuunakum mereka adalah orang-orang yang kalian mencintai mereka dan mereka mencintai kalian wa tushalluuna 'alaihim yushalluuna 'alaykum kalian berikan salawat ya doa kebaikan untuk mereka atas mereka dan mereka juga mendoakan kebaikan atas kalian wasyirru 'alaykum sejelek-jelek pemimpin kalian alladziina tubghiduunahu yang kalian benci mereka Wailakum, wailunakum. Mereka juga benci kepada kalian. <tuh> Wa tal anun kalian melaknat mereka. Wail anunakum, mereka juga melaknat kalian. Ya, ini yang paling jelek. Sama-sama benci. Pemimpin dan rakyatnya saling benci. Yang paling bagus adalah pemimpinnya mencintai rakyatnya, rakyatnya mencintai pemimpinnya. Ada begini kan? Qala maka berkata, Qultu mengatakan, ini Abu Malik Al-Tanban pun bertanya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Kolto ya Rasulullah, ya Rasulullah, apala guna bidhum? Apakah kita memberontak pada mereka? Ini membatalkan kepemimpinan mereka? Indah dari ketika itu, ketika kita benci mereka pemimpin-pemimpin itu, mereka juga benci kita, saling melaknat juga, yang tidak mendoakan kebaikan." Kalau <San> maka Nabi suruh lalu suruh mengatakan, "La tidak. Maka kamu fiikum selama mereka menegakkan salat di antara kalian, masih sunat. Selama masih salat. Walaupun pernah kita bahas tentang masalah memberontak pada pemimpin ini, walaupun mereka tidak salat semuanya, kalau di situ mafsadahnya bahaya lebih besar, maka para ulama mengatakan jangan memberontak. Selesai sudah, lewat. Ini selama mereka salat tidak boleh, tidak boleh memberontak. Ala, ketahuilah man waliyallahi wali barang siapa yang wali itu mengurusi dia ini kalau ada di situ pemimpin farahu ya atayshay'an maka dia melihat pemimpinnya itu mendatang sesuatu min maksiatilah dari kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala fal yakrahuhu hendaknya dia membenci ma yatim dari apa yang datang dari kemaksiatan kepada Allah jadi kalau ada pemimpin yang melakukan kemaksiatan benci Ya, dibenci perbuatan maksiat itu. Nah, demikian. Ya, kemaksiatan itu dibenci. Jangan kemudian meritoi tidak. Paling sedikitnya kita kita membenci. Membenci perbuatan maksiat tersebut. Kalau mampu dengan baik-baik memberikan nasihat, maka bagus. Wala <tuh> yanzi dan yada min ta'ati, mencabut tangan dari ketaatannya. Ini jangan meruntak. Ya, demikian. Ini ageda Ahlus Sunnah Wal Jamaah sebagai orang-orang khawarij ya, nanti kalau ulama yang mengatakan seperti itu demikian juga kita menyampaikan seperti ini taat kepada pemimpin ah itu budak-budaknya pemimpin ngincar muka dan sebagainya ya eh, ini tidak ini akidah Ahlussunnah Jamaah ya taat kepada pemimpin ketika mereka dalam ketaatan ya dan ketika mereka melakukan kejelekan tidak menaatinya dan tidak memberontak yang itu karena orang-orang khawarij bilang menjuluki Ahlussunnah wal Jamaah sebagai ya budak-budaknya pemimpin atau bahkan anjing-anjingnya pemimpin-pemimpin yang mereka buat. Padahal ini adalah aqidah Ahlussunnah Wal Jamaah. Ya. Sebagaimana tadi disebutkan. <tuh> Hadis ini boleh Imam Muslim dalam sanadnya. <tuh> Kemudian juga disebutkan oleh Syafi'i juga Wa man yunazzimu alqital wa siapa yang mengatur peperangan dan memimpinnya? Huwal imam. Dia adalah imam. Fan annu nattabi alimam. Kita mengikuti imam, pemimpin. Ya demikian. Fa'il amara. Fa'il amarna bil qazwi, naqzu. Kalau mereka memerintahkan kita untuk berperang, kita berperang. Wa la naqzu. Bigair imam kita tidak berperang kecuali dengan izin Imam. Ya demikian. Jangan kemudian berperang seenaknya harus ada yang memimpin. Bahadlejus. Ya. Jadi yani kalau berperang tanpa Imam tanpa pemimpin maka ini tidak boleh. Ya demikian. Sebab Allah subhanahuwataala dalam surat atau bahaya tingkat kebabul delapan. Ya ya amanu nala manu manakum idaki lalakum firu fi sabili laisa kalu tumilat ardi itu mil hayat itu niamin <Sessizia> al akhiroh. Sebabkan oleh Allah subhanahuwataala orang-orang beriman. Benar apa kalian? Apabila diperintahkan untuk berperang, kalian tidak berperang di channel jalan Rasulullah. Apa kalian lebih rido dengan kehidupan dunia dari kehidupan akhirat? Ayat ini menunjukkan apa? Kalau diperintahkan untuk berperang, maka berperang. Kemudian disebutkan oleh para ulama tentang syarat jihad ini. Nabi saw. Di situ ada empat marhalah, empat tingkatan ketika menghadapi orang-orang kafir. Jadi tidak langsung menjadi sumber perang tidak. Di situ ada tingkatan-tingkatan. Bahkan disebutkan di awal itu Nabi dilarang untuk berperang. Yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim meriwayatkan di Sahihul Maahf ya, tentang urutan-urutan menghadapi orang-orang kafir. Jadi 3 ayat 148 bisa ditulis Ke ucapan Ibnu Kasyyim meriwayatkan. Yang disebutkan di sini secara kesimpulan, al jihad lahum arhalah. Jihad itu ada tingkatan-tingkatannya, ada, yaitu urutan-urutannya. Menghadapi orang kafir itu ada urutan-urutannya. Yang itu tertib siagi kufar. Yang urutan petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menghadapi orang kafir. Ya, bisa dikelirukan urutan. Petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam menghadapi orang kafir. Kita boleh pasal Ibnu Qayyim di Zadul Maahad, Bashrun fitartay bi syati hadhihi, mal gufar wal munafikin. Ini tertibnya urutan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam menghadapi orang kafir dan orang munafik. Sejak Nabi diutus sampai bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, sampai Nabi meninggal. Disebutkan yang pertama bisa ditulis Yo amaru bilkafi was sabr diperintahkan yang pertama nabi untuk apa? Untuk menahan dan sabar. Iya. Ya. Di ayat disebutkan di surat an -Nisa. secara istinbat atau pengambilan hukum disebutkan di surat an itu alam tar ila ladzina qilana mufuu aidia kum wa aqimu sholata wa atuzaka. Padahal kita lu ida farikum Ya disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala alam terilati naki lalu kufu idiyakum. Ketika, jadi yani bagaimana pendapat engkau? kepada orang-orang yang dikatakan kufu idiyakum. Jadi yani tahanlah tangan-tangan kalian. Ini yani jangan berperang dulu. Jangan berperang dulu. Dari sini diambil bahawa asalnya bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak boleh berperang. Kapan itu? Bisa ditulis itu sebelum Nabi hijrah. Jadi yani ketika Nabi di Mekah selama 13 tahun, maka Nabi dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk berperang. Karena apa? Karena masih belum kuat. Jangan-jangankan untuk menyerang, untuk mempertahankan diri saja sembunyi-sembunyi sebagian, menyembunyikan keislaman. Jadi di Mekah itu, ya tiga tahun pertama Nabi saw dalam keadaan dilarang untuk berperang. Dan Tidak ada di situ orang munafik, tidak ada. Tidak ada orang kemudian ada keperluan untuk menyembunyikan ya, kekafiran yang tidak ada. Waktu kafir sudah kuat. Ya jadi di zaman itu seluruh Nabi hijrah. Maka dilarang untuk berperang. Jangankan untuk berperang, pertahankan diri saja untuk sembunyi-sembunyi, ya di awal-awal itu -awal beberapa lagi. Ya diperintahkan untuk menahan diri dan bersabar. Kemudian yang kedua, semua udin ala hubilijroh, bohdin ala hubil baru diizinkan untuk perang. Diizinkan saja, diizinkan saja, yang kedua ini diizinkan saja. Dalilnya adalah dalam surat, ya. Ya udinal ladina ya udinal ladina yufadlinuna bi anhum wa innallaha hasib la kadir Ya surah al hajj udinal ladina yufadlinuna bi anhum wa innallaha ala nasir Kemudian ya demikian Yang pertama adalah apa dilarang kemudian kedua diizinkan Diizinkan saja Kemudian ketiga, kalimat men koyong Ramadan. Summa amarahu. Rabbuhu subhanahu wa taala ayyudtilal man qatalah. Ya, itu apa? Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi kita Muhammad sallallahu untuk memerangi orang yang menyerang. Nah, itu. Jadi, memerangi orang yang menyerang saja. Yang kedua tadi cuma diizinkan, yang ketiga ini apa? Kalau ada yang menyerang, maka balaslah Perangilah ya demikian. Disebutkan dalilnya Qatilul ladzina yuqatilunakum wa la ta'taddu. perangilah orang-orang yang memerangi kalian dan jangan berlebih-lebihan. Ya demikian. Kemudian yang keempat yaitu apa? Suma amara biqital musyrikin hadha yakunu dzilul Kemudian Allah merintahkan Nabi Muhammad SAW untuk memerang orang musyrik secara umum semuanya. Ini perintah untuk berperang Sampai agama ini semuanya untuk Allah swt. Nah ini ya, akhirnya kalau mempunyai kekuatan dan sebagainya untuk menyerang. Siapa saja orang kafir. Dari dalam akan banyak. Ya seperti Wakilul Musyrikinat Kafah dan Kamayikul Munakum Kafah. Ini perangilah orang musyrik semuanya sebagaimana dulu mereka menyerang kalian juga. Semuanya juga ya. Jadi, Seranglah orang-orang musyrik semuanya. Wa <tuh> qatilul musyrikin kafatan kama yaqatiluna kum kafan. Begitu juga dalam Al-Qur'an faidan salfar asyhur, faidan salfar asyhurul hurum, faqtul musyrikin Ya, itu lafal taubat ayat ke-5. Alhamdulillah selesai, bulan-bulan haram yang enggak boleh maka perangilah orang-orang musyrik. Di manapun kalian dapatkan. Ya, ya Jadi jihad tadi yang disebutkan itu semua adalah mengikuti tadi pimpinan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan urutan-urutan keadaan Nabi, petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menghadapi orang-orang musyrik, orang-orang kafir tadi sudah disebutkan. Kemudian kita teruskan ya masih dalam pembahasan ini dari apa yang menjadi keyakinan orang-orang roh itu. Wa alimam ibnul bilisra Munawwadala Wa taqdiman azahir ada hadis. Dan telah lewat yang seperti hadis-hadis yang tadi disebutkan pilih imamah dalam hal kepemimpinan imam. Al-Miyakul dan tidak mengatakan inal imam yajibu ayyakunah maksum dan tidak mengatakan al-Nasrul Jamal tidak mengatakan bahwa imamnya itu wajib maksum. Anak maksum itu hanya para nabi. Manusia ada yang maksum. Manusia masih terjatuh kepada kesalahan. Ya benar Adam inakum tutimun nabi leli wan dahar dalam diskusi Allah menyebutkan. Baik bani Adam semuanya kalian itu salah di siang hari ataupun di malam hari. Wanakfirudunu bajar miyah dan aku mengampuni dosa semuanya. Ya, mesti yang namanya manusia itu maksum, soalnya para nabi dan para rasul. Ya demikian. Waraf itu aksarun nas shohbatan biadil masalah. Waraf orang yang paling celaka dalam masalah ini dari manusia yang ada. Diadom jahalul imam al maksum, wal imam al makdum. Mereka menjadikan imam yang ma'sum menurut mereka tidak pernah salah itu imam yang ma'dum Tidak ada. Imam mereka itu Muhammad bin Hasan Al-Askari itu tidak ada. Aladillam yang fahum fi fidinin waladunia, yang tidak bermanfaat bagi mereka dalam hal agama ataupun dunia mereka. Bainam yad'una anul imam al-muntadar mereka meyakini Muhammad bin Hasan Al-Askari ini sebagai imam yang ditunggu. Ini yang mengatakan Al Imam Ibnu Abi Thalib Aladiddakhala sirdab yang masuk dalam sirdab sebutkan Muhammad Hasani menurut mereka Abdul Qasim punyanya seperti Nabi Muhammad bin Hasan Al Askari bin Ali Al Hadi bin Muhammad Al Jawad ya demikian menurut mereka Dan sumusya anahu muntadharul Mahdi Syiah meyakini ini yang ditunggu dan ini sebagai Imam Mahdi Hum yantaziruna khurujah mereka menunggu keluarnya di akhir zaman di akhir zaman ya demikian Disebutkan oleh Munukalcon. Kata yang Munukasir, Allah Subhanahu Wataala di bidai bidaiya, bidai bidaiya, di bidai bidaiya kita ambil ini. Sebutkan disebut oleh Munukasir. Wahamahayatagidu naubi sardab samiro. Ada pun yang mereka yakini orang syiah di sardab Samira ini. Padahal wahwasun virus ini angan-angan saja. Wahdayan pinufus khayalan khayalan di dalam hati. La hakekoh lau walain la walasar. Tidak ada hakekatnya, tidak ada orangnya, tidak ada bekasnya. Ya itu serdab itu di bawah ya bangunan di bawah bumi itu serdab bukan di komus demikian. Ya jadi mereka menunggu Muhammad bin Hasan al-Asy'ari ini yang masuk ke Bin Finsami menurut keyakinan mereka sanah sittin wa mi'atin 260 au qariban min zalika atau yang lebih atau sekitar itu Bisamarah di tempat namanya Samaroh ada yang mengatakan Samaroh <tuh> itu suatu kota Antara Baghdad dan Tikrit, nah, Baghdad ma'ruh, ini sekitar Irak, disitulah mereka menunggu keluarnya Imam Hadis mereka Muhammad bin Hasan al askari di gua kecil <coughs> itu. Jadi Sambil ini <coughs> ada yang baca dengan suraman roh, nah, Sambil roh suraman roh dikembinkan orang yang melihatnya, yang dikembinkan orang yang melihat dari rafat itu, sehingga diberi nama Sambil Ya, mereka menunggu di serdab. Muhammad bin Hasan ini menurut mereka masuk di gua ini. Di serdab. Di tempat Samara ini. Tahun 260 diceria. Berarti 1200 tahun yang lalu, tunggu sampai sekarang. Bapak diinginuna hunaka dhabah, mereka sudah menyiapkan di di depan gua itu dhabah. Ya, apa berarti ya? Ya kalau untuk berperang yang menaiki kuda kuda disiapkan kuda imam baghla qaima farosan mungkin bikol keturunan dari kuda dengan apa dengan dengan apa dengan e, kuda atau kuda atau kuda disiapkan di situ biar kabeh untuk dinaiki ya namanya kuda umurnya tidak ada, ada sampai 100 tahun ini mati ganti lagi ganti terus ya ida kharaja untuk menaikinya kalau keluar ya demikian bagaimana pun ada tapi Allah mereka tinggal di sana orang-orang Syiah ini, Robidah, <coughs> di waktu-waktu ayat nu Mereka menentukan di dalamnya itu manjunadi alain Al Qurud. Ada orang yang menunggu di situ mengatakan, Ya Maulana, Al Qurud, baik kasih kami, keluarlah. Itu ada yang manggil terus. Ya Maulana, Al Qurud, wilsiru Mereka sudah menyiapkan, jadi buat kuda, kuda ada pedangnya, siap. Nah, kalau keluar, tinggal keluar. Ya itu keyakinan mereka. Kalau sekarang keluar, ya musuhnya teng teng kan itu. Ini keyakinan mereka. wala Walakunak. Tidak ada orang se -se ada tidak ada seorang pun di dalam kongga itu. Yukhatiluhum yang akan menghadapi mereka. Tidak ada orang sebiji pun di sana yang nanti akan berperang. Inal ghadiri kaminal umur ya, atau misalnya tadi kalimatnya. Dan yang selain itu dari perkara-perkara alatihat hak alihi minha ukala yang orang punya akal itu akan menertawakan mereka. Itu pun orang, -orang syiah mereka membantah juga ini kalian meyakini adanya adanya apa dajjal. Nah, dajjal orang kafir saja itu pun kalian meyakini dia tinggal di suatu tempat dan dia hidup dan diberi rezeki oleh Allah swt demikian juga ini kami meyakini itu juga mereka mengkiasan seperti itu hadapan kita jelas itu datang dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adanya dajjal itu hidup sekarang ini jelas dalam Sunan Muslim lain dengan kalian cuma apa tipu daya saja ya demikian. <tuh> Adapun kita ya ulama Al al-jama' ah, meyakini para ulama tentang adanya Imam Mahdi. Ya, tentang adanya Imam Mahdi di banyak hadis-hadis yang menyebutkan tentang masalah ini. Bahkan Imam Abu Dawud di dalam ya di dalam sunannya beliau menyebutkan di Sunan Abu Dawud beliau buat bab Kitabul Mahdi, bahkan kitab Kitabul Mahdi. Kitab tentang adanya Imam Mahdi. Tadi tadi sahih, Syalbanu sahih ya. Demikian juga para ulama, bahkan kita membaca Tuhfatul Ahwadhi syarah Jami' At-Tirmidzi, al-Imam Ibnu al-Imam Mubarakuri bahwa menyebutkan ucapan Imam As-Suyuthi bahwa hadisnya sampai mutawatir. Di antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud rahimahutaala, wala hadasan Amr bin Usman, per hadasan Marwan bin Aufa yani an Ismail, Yani dari Nabi Khalid An-Nabihi an jabir bin Samurah. Dari sahabat jawab bin Samurah dan anhu numanlah benar mengatakan sami'tu Rasulullah. Aku mendengar Rasulullah SAW alaihi sallam, Bula mengatakan la yazalu terus menerus agama ini qa'iman tegak hatta yakuna alaikum sampai ada di antara kalian isna asyara khalifah 12 khalifah. Uluhum semuanya ta'stami alaihi ummah berkumpul padanya umat Kemudian disebutkan aku mendengar suatu ucapan dari Nabi SAW aku tidak memahaminya. Qul tadi apabila kata Nabi bapakku, ma yakul apa yang Nabi katakan kepada, Nabi mengatakan qul hum min quraish, semuanya dari Quraisy. Ya, demikian. Jadi semuanya dari Quraisy. Kemudian disebutkan oleh beliau rahmatalah. Ya, hadis sahih juga, Muslim dan juga Musaikar. Dari Abdullah ya. Ya Abdur bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Nabi dari Nabi SAW Ya, cuma di sini, kalau boleh mengatakan, laulam yab ko minat dunia ilayom, kalau tidak tersisa dari dunia itu kecuali satu, satu hari saja. Ini kalau tidak tersisa dari dunia kecuali satu hari saja, kemudian hari kiamat. Ini kalau itu adalah sesuatu yang benar-benar Allah takdirkan, tidak ada yang akan menghalangi. Ya, lata walaulahu tali kalyum, Allah akan panjangkan hari tersebut. Ata'ab ashabi rajulan mini. Ya sampai Allah subhanahu taala bangkitkan di dalamnya itu sos seorang -su -su lagi lagi dariku awmin ali beiti atau dari keluargaku alul beit nabi saw. Jawatil ismuhu ismu ismi yang namanya cocok dengan namaku. Nah, ini dalil ya ini dalam sunan bukhari nomor 4282. Bahwa imamah di itu namanya seperti namanya nabi saw. Wahismu abin dan nama bapaknya. Ismu Abi nama bapaku. Ya ini Muhammad bin Abdullah juga namanya. Berarti salah. Bercakaplah orang-orang. Rohitullah yang namanya Muhammad, ya, bin Hasan Alaskari. Nah, salah. Zadafi hadis. Tambahkan di situ dalam hadisnya Federn ini seorang Rawi. Ya melawan artu keadilan penuh. Dia memenuhi bumi itu dengan apa keadilan, ya, <tuh> keadilan, kejujuran, kama Malik zulman wajuran, sebagaimana sebelumnya penuh dengan kedeliman dan kejahatan nah itu <tuh> ini jelas tentang keluarnya apa, Imam Mahdi demikian juga hadis-hadis yang semisalnya. kemudian juga disebutkan Al-Mahdi min Itrati Mahdi itu termasuk dari keturunanku dari asalku, dari keturunanku min Waladi Fatimah dari keturunannya Fatimah anda. disebutkan bahawa sekarang kebanyakan itu dari keturunan Husayn Husain bin Ali bin Abi Thalib <coughs> Kemudian disebutkan juga ada selesai juga tentang ciri-ciri Mahdi, Al-Mahdi minni, Jabah. Mahdi itu dariku. Nabi mengatakan demikian sallallahu alaihi Jabah disebutkan oleh Imam Azhari nihaya yaitu yang luas. Eee, dahinya ya, Dahinya ini luas. Halwa ba wasiah, ini luas. Kemudian Aqna angu disebutkan aqna alqna fil al tulhu mancung istilahnya kita. Ya, ini panjang. Yamul art Kriston Adlan seperti tadi disebutkan. Ya demikian. Saya menyebutkan sampai sini selama tujuh tahun. Ya demikian. Kemudian juga disebutkan di dalam ya Tuhfatul Hamadi, jilidan seribu delapan ratus satu mula limam Abd Rahman al Barakfuri. Suara ini Sunan Al-Trimidi Belum menyebutkan Maksudika Imam Al-Trimidi menyebut hadis ini Bab Maja'abil A'imah Al-Mudillin Kemudian setelahnya Bab yang ke-50, ke-52 Bab Maja'abil Mahdi, bab tentang Imam Mahdi Yang disebutkan di sini oleh beliau Alhamdulillah Ya, hadis yang pada Imam Al-Trimidi Bawa Nabi mengatakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh La tadabut dunia hatta Yang milikal arak rajulun min ahli bayti tidak akan hancur dunia, tidak akan hilang dunia, tidak akan terjadi hari kiamat termasuk tanda-tanda hari kiamat keluar imam mahdi ini ya dan nanti Nabi Isa AS salat di belakang imam mahdi ini akidah kita hatta yang melakukan Arab sampai dia menguasai Arab disebutkan kenapa disebut Arab bukan Indonesia atau yang lain ajam karena mereka mengikuti Arab, ya demikian, mau enggak mau mereka harus mengikuti Ya kami menolak ini. Ya kalau memang takdir Allah ya akan terjadi. Ya seorang dari ahli bedku namanya seperti namaku aku demikian. Sumbang oleh Imam Al Mukarram Furi Ramla Ta Taalat. <tuh> kalau kalau di Imam Ashoka ni kalau Hakim video Ustazahit Mutlak Ini kebanggaan orang-orang Yaman Imam Ashoka ni. Tiba terorabani alaihi min alhadis almaridah yang bisa untuk mendapatkan hadis-hadis yang tersebutkan fil mahdi tentang Imam Mahdi ini al muntator yang ditunggu berbeda dengan muntadharnya mereka itu orang Syiah Muhammad bin Hasan al Askari yang ditunggu di mana di serdap tadi di Samra khamsun hadisan wa samaniyah wa 20 asaran 50 hadis 8 wa 20 28 asar ya Kemudian disebutkan oleh beliau hadis-hadisnya itu semaklah beliau mengatakan wahjami masukna balakah at-tawatur Semua yang kami sebukan ini sampai derajat mutawatir. Hadisnya itu mutawatir. Ini ya, derajat paling tinggi itu. Ya, lebih dari empat puluh orang kan itu. Kamalayakfa ala man lahu fadl itilah. Sebagaimana tidak tersembunyi bagi orang yang mempunyai keutamaan untuk meneliti hadis-hadis nabi sallallahu alaihi wasallam. Menyewa wasan yang luas. Ayat demikian. <coughs> Ajang lebar-lebar beliau menyebutkan tentang ini, "I'la banal majhur bainal kafah min ahli al-Islam." Artinya, Sungguhnya terkenal dari kebanyakan semua dari umat al Islam. Ana mamar usho aksor atas zaman demi zaman. Ana ulagudda fi akhir zaman, tidak bisa tidak di akhir zaman li rojul. Laki -laki min zuhuri rajul akan muncul yang seorang lagi-lagi min ahli bait dari al bait Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yuayidu deennya akan menguatkan agama. Wayadhiru adl menambahkan keadilan. Waytabahu almuslimun mengaku mengikuti dia kaum muslimin. Yastawla ala mamalik alislamiyah menguasai raja-raja Islam. Yusamma mahdi yang diberi nama dengan al mahdi. Mahdi sendiri orang yang ditunjuk, demikian. Wayagunu khurujud dajjal dan golongan dajjal itu ya awama ba'dawat alladzi salahnya min asratis sa'ah asabidah dari tanda-tanda ya dekatnya hari kiamat yang tetap sahih dalam sahih ya demikian dan demikian dan panjang lebar dari beliau insyaallah demikian cukup bagi dan yang kita membahas sana nabawi